Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del programa Esports al dia. Aquest espai que, com sabeu, cada dia, aquesta emissora, Ràdio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa i que som en Francesc Rodés, el control tècnic, i que us està parlant, Norma Vidal. Molt bona tarda, benvinguts un dia més al nostre programa. Avui és divendres final de setmana, dia 14 de novembre. Què tal? Com esteu? Nosaltres, com sempre, un divendres més al vostre costat per parlar-vos de les activitats esportives de cara a aquest cap de setmana. I avui divendres ens referim als partits corresponents a aquesta nova jornada de la competició per als equips de futbol, de bàsquet i d'hoquei de la nostra ciutat. En parlarem i coneixerem quins seran els rivals amb els que s'enfrontaran els nois i les noies de la nostra ciutat. A més, a més també parlarem d'altres temes, i és que aquest cap de setmana es duran a terme algunes activitats esportives en Mollat del Vallès, com per exemple una nova caminada en el cicle itineraris de passejades. D'aquestes qüestions en parlarem avui aquí a Esports al dia. Així que ja ho sabeu, si no teniu plans per cap de setmana o si voleu estar simplement ben informats de les coses que passen a la nostra ciutat, seguiu amb nosaltres perquè en molt pocs minuts comencem el nostre programa. Com cada divendres, encetem el nostre espai de notícies parlant de futbol i, com és habitual, obrim aquesta secció parlant del Mollet Unió Esportiva Club de Futbol. Us expliquem que aquest cap de setmana els nois de la nostra ciutat s'enfronten amb el Vic, l'equip que ocupa la sisena posició a la taula classificatòria, amb 14 punts acumulats. El Mollet aquesta setmana ocupa la cinquena plaça amb 15 punts, tal com us vam explicar el dilluns passat. Per tant, es tracta d'un rival directe en aquesta lluita per la sense categoria per mantenir-se en aquestes posicions que podríem possibilitar que els nois de la nostra ciutat doncs, aconseguissin pujar de categoria al final de la temporada. També us expliquem que aquest partit serà dos quarts de 5 de la tarda d'aquest diumenge i que el partit es jugarà al camp municipal de Vic. A més a més, també us recordem que al cap de setmana passat els de la nostra ciutat van tenir mala sort, van perdre davant els Roses, un equip que es troba en la part mitja alta de la taula classificatòria que ocupa la vuitena plaça i que ho van fer perdent per la mínima. Els de, de Roses van sortir, com es preveia, eh, fent gala del seu eh, potent joc ofensiu, i malgrat tenir diverses oportunitats clares, els de Xavi Gurrí no van aconseguir materialitzar les jugades. L'únic gol del partit va arribar en el minut 49 a través d'una falta directa que el jugador del Roses Job va enviar al fons de la porteria de Marc Vallès amb un xut directe des de la frontal de l'àrea. Després d'aquest resultat, com us explicàvem, en eh, començar aquesta secció... Els demollets segueixen a la part alta de la taula ocupant la cinquena plaça i a cinc punts del líder el Ripollet. Aquesta setmana juguen com deia, amb el Vic, el sisè classificat i un rival directe. I seguim parlant de futbol, però ara passem a parlar d'un altre dels equips de la nostra ciutat i passem a parlar del grup 2 d'aquesta primera territorial on competeix la Molletense. Us expliquem que aquest equip de la nostra ciutat ocupa aquesta setmana la onzena posició després d'haver aconseguit una victòria contundent davant del seu darrer rival, que, com us explicàvem el dilluns passat, doncs, va ser l'Atlètic Vilassanès. Aquest cap de setmana els de Kiko Montoya s'enfronten amb un Nou rival que en aquest cas eh, es preveu que sigui un rival senzill, i és que juguen contra el QE d'aquest grup 2 de primera categoria territorial, que, com sabeu, és Languera. El partit eh, que jugaran serà aquest diumenge a les 12 del migdia i serà al camp d'aquest equip a Barcelona, al municipal La Liga. D'aquesta manera, doncs, els de Mollet eh, tindran una nova oportunitat per seguir escalant posicions en aquesta taula classificatòria i passar d'aquesta onzena posició a alguna posició posició més propera a la part mitja alta d'aquesta taula. Veurem què és el que passa, però doncs, tenim moltes esperances posades en aquest partit, perquè es tracta, com us dèiem, del cué d'aquest grup 2. I seguim amb més futbol i parlem de la Unió Esportiva Lourdes, que es troba en la mateixa situació que la Molletense aquesta setmana, i és que els nois de la nostra ciutat ocupen la 11a posició, iguals que els de la Molletense, i també s'enfronten aquesta setmana amb el coE d'aquest grup nou de segona categoria territorial. En aquest cas, el coE d'aquesta categoria és el Sant Manat. Els de la Unió Esportiva Lourdes recordem que van aconseguir un empat en el seu darrer partit contra el setè classificat, el Llissà de Vall, i que aquesta setmana juguen aquest partit, que serà també diumenge a les 12 de la migdia al municipal Sant Manat. Així doncs, veurem què és el que passa i si els de la Unió Esportiva Lourdes aconsegueixen algun punt per poder seguir pujant en aquesta taula classificatòria i col·locar-se en la part mitja alta de la competició, tal i com us deiem que podria passar amb la Molletense. I deixem de banda el futbol i parlem de bàsquet per explicar-vos que aquesta setmana el recanvis Gaudí Mollet juga amb el club de bàsquet Viladecans. Es tracta d'un partit que serà a casa i que jugarà aquest dissabte a tres quarts de vuit del vespre. Precisament aquest dissabte el club de bàsquet Mollet durà a terme la presentació d'equips d'aquesta entitat i ho farà just abans de que tingui lloc aquest partit que us comentàvem contra el Viladecans i que conjugarà el primer equip del club de bàsquet Mollet. Mollet. La presentació serà a partir de les 6 de la tarda i fins a les 7 i la, la previsió és que a dos quarts de sis l'escola de bàsquet realitzi diferents partits i a les 6 es dur a terme la presentació dels equips de base i a continuació a tres quarts de vuit, com us explicàvem, tingui lloc aquest partit del primer equip eh, corresponent a aquesta jornada de la competició però parlem una mica del partit corresponent a aquesta jornada 8 de, de competició que el Recanvis Gaudí Mollet jugarà aquesta setmana. I us comentem que es tracta d'un partit contra el Viladacans, que és l'equip coE d'aquest grup C de la Lliga EVA. Per tant, els del Recanvis Gaudí Mollet podrien tenir opcions de vèncer aquest partit i aconseguir escalar alguna posició més i allunyar-se d'aquesta zona complicada de la taula classificatòria en la què s'estan situant des de que va començar aquesta competició d'Eva. Així doncs, veurem què és el que passa en aquest partit, que recordem serà a tres quarts de vuit del vespre a casa, aquí al pavelló de Planellador. i més bàsquet per explicar-vos més coses sobre aquest esport a la nostra ciutat. I és que l'Escola Sant Gervasi, l'equip escolar de la nostra ciutat, aquest cap de setmana té una nova cita esportiva, igual que passa amb la resta d'equips, i en aquest cas us hem d'explicar que els nois d'aquest equip de la nostra ciutat s'enfronten amb el basalú, que és l'equip coE d'aquest grup 1 de segona categoria en el que juguen els nois de l'Escola Sant Gervasi. Recordem també que en el seu darrer partit, els nois d'aquesta escola de la nostra ciutat van jugar contra l'Arenys Bàsquet i van aconseguir una victòria 58-83. Així doncs, aquesta setmana, els de l'Escola Sant Gervasi, que es troben ocupant la part mitja baixa de la taula classificatòria, Jugaran contra el COE, el basalú, i podrien tenir opcions també de guanyar alguns punts per poder situar-se en una zona més còmoda. En basquet femení, les noies de l'escola Sant Gervasi de la nostra ciutat juguen aquesta setmana contra el Rubí, que és el tercer classificat. Recordem que aquesta setmana les noies de l'escola Sant Gervasi ocupen la part mitja de la taula classificatòria, mentre que les del Franque, que aquesta jornada s'enfronten amb el Vilassar, el líder d'aquesta categoria, doncs eh, ocupen eh, la part eh, mitja de la taula. Veurem què és el que passen en els seus respectius partits i recordem també que en basquet al seu darrer partit, les del Sant Gervasi, van perdre 50-58 davant el salt, mentre que les del Franque Club de Bàsquet Mollet van guanyar davant el Sant Joanenc, 48-50. a sempre abans de tancar el programa, també parlem d'hoquei i ens referim al Mollet Hoquei Club. No tenim bones notícies, continua la situació similar a jornades anteriors i us recordem que aquest equip de la nostra ciutat, que lidera l'entrenador Jordi Morote, ocupa la darrera posició a la taula classificatòria de primera nacional catalana després d'haver perdut el seu darrer partit contra el Voltregà. En aquesta ocasió, els nois de la nostra ciutat aquesta setmana juguen contra el mesoest Congrés, un equip doncs, complicat de guanyar, i és que el Congrés ocupa la sisena posició a la taula. Us diem també que la de la setmana passada va ser la setena derrota consecutiva del Mollet. Malauradament se'ns acaben els minuts, però abans d'acomiadar-nos també us expliquem una darrera qüestió per a tots aquells que sigueu a mans de caminar, del passejar. I us comentem que aquest cap de setmana, concretament diumenge, a les 10 del matí hi ha lloc una nova proposta, un segon recorregut dels itineraris que organitzen l'Ajuntament de la nostra ciutat. Es tracta d'un itinerari que anirà des de Martorelles fins a Camprat i una sortida que serà a les 10 del matí davant la plaça a prat de la riba, per fer aquest recorregut, entre acamprat i martorelles i per veure els voltants de la nostra ciutat. Tots els que estigueu interessats en participari ja ho sabeu podeu fer-ho. I fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui divendres. Recordeu, tornarem amb tots vosaltres dilluns a la mateixa hora de sempre aquí a Ràdio Mollat del Vallès. Esperem que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé al cap de setmana. Nosaltres ens acomiadem i us desitgem que tot vagi molt bé. Fins dilluns. Esports del dia.